і методу правового регулювання розрізняють а державне право б адміністративне право в фінансове право г земельне право д цивільне право е трудове є сімейне ж житлове право з кримінальне право и виправне-трудове, і, кримінально-процесуальне, і, цивільно-процесуальне та інші галузі права. За місцем, яке галузі права займають в правовій системі, їх можна поділяти на А – основні, Б – комплексні. Основні галузі права – це такі, що утворюють головний масив права, правовій системі держави. Їх поділяють на А профілюючі, традиційні, Б процесуальні, В спеціальні. Профілюючі галузі утворюють юридичну основу, обов'язкову частину системи права – державне, адміністративне, цивільне, кримінальне право. Процесуальні галузі це такі, що закріплюють порядок застосування матеріального права – цивільний, кримінальний, адміністративний та інші процеси. Спеціальні галузі – це такі, що на базі профілюючих розвивають основні галузі права і забезпечують спеціальний правовий режим для того чи іншого виду суспільних відносин – трудове, колгоспне, екологічне, земельне, сімейне, фінансове право. Комплексні галузі – це нашарування, надбудова над основними галузями, що зовні уособлюються значно менше, ніж основні галузі. Наприклад, страхове, банківське, морське, залізничне, гірниче, податкове, житлове, авторське, винахідницьке, виправно-трудове та інші галузі права. Таким чином, внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об'єднується в інститути, підгалузі і галузі права. Глава 20. Джерела права. Розрізняють також і зовнішню форму права, або джерела права. Це способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболочку. Право завжди має бути виражене в певній формі, тобто бути формалізоване, а форма має бути змістовна, тобто вміщувати певний текст, виражений юридичною мовою, і маючи певне смислове навантаження. Якщо норма не вміщена в певній формі, то вона лишається нормою поведінки, але не буде нормою права. До зовнішньої форми джерел права відносять А. Нормативний акт Б. Правовий звичай В. Судовий чи адміністративний прецедент Г. Нормативний договір. Правовий звичай санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру. Правовий, судовий чи адміністративний прецедент рішення компетентному органу держави, якому надається формальна обов'язковість при розв'язанні, Всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ. Нормативний договір – об'єктивне, формальне, обов'язкове правило поведінки загального характеру, що встановлене за домовленістю і згодою двох і більше суб'єктів і забезпечується державою. Наприклад, договір про утворення федерації, колективний договір та інші. Нормативно-правовий акт, прийнятий в установленому порядку офіційний письмовий документ компетентних державних органів та інших суб'єктів, в якому зафіксовано формально-обов'язкові правила поведінки